Ni lyssnar på Radio Tyresö och det här är andra programmet i en programserie som just har startat på Tyrusradion, radion som heter Uppdrag Tyresö och den består av mig, Ann-Sanin Lindgren och mig, Thomas Martinsson Ja, för vi började för några veckor sedan med en programserie och då tänkte jag kolla med dig Thomas som då är helt ny här på radion Hur var det att göra ett radioprogram? Det var lite annorlunda faktiskt, eh, lite spänt. Och eh, na, när man lyssnar på sig själv och sätter sig ner och lyssnar så känns det ju helt avigt. Man är inte alls bekväm med att höra sig själv och så vidare. Så det var en del saker som man kommer tänka på som man skulle försöka göra bättre till den här gången. Ja, vi, vi får ju kämpa på här. Vi, kanske, vi, vi siktar ju mot liksom, eh, Leif G.W. och Camilla Kvartoft, eller hur? Ja. Ja. <laughs> Nej, det gör vi inte. Nej, men, men jag kan säga att jag har fått många lyssna reaktioner. Jag får lyssna reaktioner på mig själv att jag talar för fort. Så jag ska försöka tala lite långsammare. Men jag talar fort i vanliga fall också. Mm, ja, det var det väl var, det var det bland annat det som jag tänkte mig själv när jag hörde mig själv prata. Att man, man pratade lite väl fort. Och det har väl kanske lite att med, med, med någon, ja, situationer som sådana. Ja. Viss anspänning att göra och så vidare. Och, att man just de facto sitter i en intervjusituation ja, om man ska göra det. Men vi kommer snart bli jättetrygga det här. Sen har jag fått jättemycket bra alltså, kommentarer från folk som tycker det är väldigt intressant. Så att jag tror jag inte har fått så mycket kommentarer på något program förut som det här. Nej, det, det, det var likadant med mig här. Det är flera, många av mina vänner, både på Facebook och på annat håll, som har hört av sig och sagt att, att det var väldigt, väldigt, ett väldigt bra rådprogram, Det var väldigt intressant. Och de önskar det att få höra. Ja, ja, precis. <laughs> Ni som inte har lust, på vårt första program så finns det på radions hemsida www.tyrusradion.se. Och där går du att söka. Det finns högst upp en sökfunktion. Eh, och då kan man söka på, ja, på Thomas efternamn Martinsson till exempel. Eller så kan man söka på uppdrag tyrusö. Eller så kan man gå in på arkivet så hittar man våra program. Eh, det vi pratade om förra gången det var eh, att vi, vi liksom gav lite här, eh, idéer om vad vi skulle prata om den här gången. Och då nämnde Vi vi, vi pratade nämligen om, i förra programmet om ditt liv. Du berättade om din uppväxt och hur, varför du ville bli polis. Så det kan man lyssna på där. Men vi nämnde också någonting som jag tycker är jätteintressant som du har berättat. nämligen att du har jobbat i Liberia. Ja, det, det stämmer. Från... Eh... Jag tror det var oktober 2009 till och med maj, eh, sent maj då, slutade på maj 2010 så var jag, jobbade jag för FNs räkning som polis i Liberia. Ja. Kan du berätta för lyssnarna lite grann Liberia? Alla kanske inte vet vad det är för land. Jag, jag läste fruktansvärda artiklar om Liberia. Mm. Det var barnsoldater inblandade med det där. Mm. Vad, vad hette han som ledde barnsoldaterna? Ja, det var flera. Det var En av dem, det var två som slog sig ihop då, Johnson. Charles Taylor och Just som det, Charles var För mål för tribunalen i Haag då. Ja, de har, han blev, mänskligheten. han blev dömd va? Jag tror att han blev dömd. Ja, mm. jag har ju faktiskt inte följt upp det så mycket, men Men var här, du var där innan han åkte till Haag att han blev Ja, jag tror att han, att han satt i Haager att de hade Fått tag i honom att han satt ihåg under tiden jag var där. Mm. Och de förberedde processer och så vidare. Det där är ju det där är väldigt långa processer. Det kan ju ta år många gånger. När man har liksom berättat allting för, för själva rättegången. Hur kom det sig att du, att du åkte dit? Jag har under många år som polis då, tänkt att jag skulle på något sätt komma ut och få tjänstgöra utomlands. I och med att jag då har en far från Afrika så följde sig naturligt att Afrika blev ett intressant mål för mig. Och de alternativ som fanns då, det var ju Sudan och Liberia. Och tanken var ju att jag skulle åka till Sudan först. Jag hade sökt Sudan och blivit uttagen och sådär. Men i samma veva så tror jag också presidenten i Sudan blev föremål för intresse i Hag då, mm. för tribunalen i Hag. Och, och i och med det så började han krångla och så det var väl tre stycken utav åtta som skulle till Sudan som fick visum mm. Men, ja, och vi andra fick, vi andra fick vänta och då fick vi vänta ytterligare ett halvår sen så blev det ingen öppning på det utan då fick vi möjligheten att åka till Iberia istället mm. är, då? är man anställd av FN som polis? Ja, du är där under FNs regi Fast du är, det är de som har hand om, om, om insatsen så att säga. Det är de som är ansvarig för insatsen. Men mm. jag åker dit som en del av många. Alltså som svensk polis som bidrar till att eh, höja förtroende för rättsväsendet i Liberia. Och det gör även de olika mm. andra poliserna. Man är inte FN-soldat utan man är polis. Man alltså, är polis. Hur, hur, ser, hur ser folket där att du är polis? Vi hade våra svenska polisiära uniformer. Det hade ni. Oh, hade vi, vi, ja, det var allt utom vapen. Okay. Det, det var en, en monitoring eh, resa så att säga. Alltså mm. det, monitoring heter det. Det är egentligen bara när man observerar och tittar utan eh, vapen. Fanns det fortfarande fullt med barnsoldater? Var i krig när ni var där? Det var, eller det var över då kriget? Det, kriget hade, hade slutat där. Jag tror att det slutade vid 2003-2004 då när amerikanerna hopplandat bland annat var, var där. Mm. Och, Men var det fullt med barnsoldater kvar då? Ja, det är fortfarande barnsoldater kvar fast det är inte krig. Mm. Men de som fick sina föräldrar mördade och lämnlästade liksom framför deras ögon, då, mm. de... De lever ju fortfarande där. Mm. De är fortfarande kvar i landet och landet är ju ett av världens mest fattiga länder. Mm. Vad, vad fick du göra för någonting där? Vad, vad skulle ni göra som svenska poliser? Just jag och min kollega som var där hade, och ja, hela svenska kontingenten om man då säger så, hade, i det stora hade att hjälpa lokal, de lokala poliserna till att bygga upp ett förtroende för för invånarna i landet. För där brast det... De litade varken på militär eller på Nej, polis? för de blev ju väldigt hårt drabbade. Mm. Många av de här som Charles Taylor och, och Prince Johnson, eller vad, mm. vad de nu hette, de tog sig in i byar och mördade, hade ihjäl halva byn, mm. byn och föräldrar och sånt där. Och sen så tog de barnen då för att de skulle utföra deras, ja, krig då, så att säga. Mm. Så att de blev ju väldigt hårt drabbade i allmänheten. Det var inte svårt för er, liksom, vilket språk pratar man där vilket språk pratar ni de, det är, engelska. Det är engelska. Det är engelska och så, så har de säkert också lokala sådär, stamspråk, men de, ja. det är engelska för allra mesta. Mm. Man säger afrikanska engelska, mm. det var inte helt enkelt att förstå så man fick, man fick liksom anpassa sig och vänja sig ett tag, mm. prata fort och väldigt ha sin egna, mm. egen dialekt. Men hur, hur, så, hur såg de på dig när du kom liksom i svensk uniform? Du, ser de dig som utlänning eller som afrikan? Eller, alltså hade du något plus att du har även afrikanska rötter? Ja, mm, no. det kanske var så ju mer man lärde känna individerna, och lokala poliserna. Från början så var det nog så att de var lite sådär skeptiska. Det, det som var det största var det att man egentligen såg som de visste att vi, när vi kom dit så hade vi pengar. Aha, okay. I deras ögon hade man ju pengar. Mm. Och att ni såg så rika människor? Ja, man så möjligheter till att på något sätt kunna utföra liksom tjänster och allting och, och tigga och allting för att kunna mjölka oss på pengar. Mm. för att få pengar och det Utifrån hur de har det där så handlar det om ren överlevnad från dag till dag. Även de poliser som skulle få lön som ni, som ni utbildade? Ja, i den mån de fick lön. De fick ingen lön, det, eller? Nej, de skulle, ut, de skulle ju få lön av sin egen, sin egen stat, stat, stat där. Ja. Då. Men det gick, gick ju både två, tre och fyra månader, ett halvår. Och de fick inte ett öre. Men var de motiverade då att lära sig att bli polis om de inte ens fick lön för jobbet? Det är väl där du har ett stort problem. Ja. De är satt att vara polis, men motivationen... För de har ju också familjer, de har ju också munnar att mätta. Ja, ja. De ska överleva. Mm. Eh, och om man då inte får det erkännandet av sin egen stat att, att utföra ett jobb mm. så var ju motivationen eh, inte sällan si och så. Mm. Men det kunde man kompensera liksom för att vi fick en sån bra kontakt med de lokala poliserna där och i alla fall jag och min svenska kollega mm. det var skillnad på vilket land man kom, mm. ska jag säga. Vad då? Svenskar hade bra status i Ja, där. De, vi var omtyckta. N Varför nordiska. nordiska Skandinaver generellt. Varför då? Jag tror, och det jag har hört innan, och det de själva berättar om, att vi la oss vin om att bry oss om dem. Att visa respekt. Att visa respekt för dem och bry oss om dem utifrån deras historia, var de kommer ifrån, hur deras familjer ser ut och sådär. Mm. Så att vi blir vi byggde vår relation från de plattformarna. Medans, ja, många andra länder hade, har ju liksom, Frank ska jag säga, så har väl inget intresse mm. annat än att bara är där och tjäna pengar. Mm. För man tjänar pengar så man tjänar bra med pengarna när man är utomlands. När man jobbar som FN. Ja, under FN. ja det gör man. Mm. Men, men många liksom visar inte den respekten utan de bryr sig inte om att Ta kontakt och många gånger fullfölja sina arbetsuppgifter. Mm. Det kunde man skita i också. Mm. För man satt och bara räknade in dollar som mm. tycker det. Men hur kände du att du gjorde någon nytta där då? Jag kände att jag gjorde nytta utifrån min relation som jag skapade med dem jag jobbade emot. Mm. Jag är lite mer tveksam till FN som sådan, som helhet. Mm. För det är lite grann, lite av en papperstiger. Man har goda intentioner med FN att alla ska vara med- och bidra till en bättre värld. Ja. Och det är jag först att skriva under på. För det var, det, det, var, det var poliser från hela världen som var där? Alltså, ja. Ni var ett helt gäng. Hur många var ni där som var? Ja, det, det är från hela världen. Det är, mm. det är en mängd olika länder. Så det var, problemet, måste det vara intressant att träffa alla dessa poliser som har helt olika värdegrund? Ja. Problemet är det du säger nu. Det är värdegrunden. Många. Som jag, ja, som jag nämnde då så är många där liksom helt hållet ute sin för sina egna syften. Egen vinning. E sin egen vinning. Mm. Och har inte det här liksom kallet att man på något sätt försöker att eh, bidra med att förbättra någonting. Mm. FN står för att man har den goda tanken. Alla ska vara med och hjälpa till. Mm. Men man kan heller inte utifrån det perspektivet bygga exempelvis genderfrågor. Alltså mm. Jämställdhet. Jämställdhetsfrågor. Mm. Med... En plattform från Sverige i norr till vi har Bangladesh, Indien mm. och Dubai i söder. Mm. Och afrikanska länder. För då, vi har helt olika synsätt på vad jämlikhet är. Mm. Det innebär inte att länder i Afrika eller Dubai i liksom har att, att de alla gånger ser ner på kvinnor. Mm. Många gånger är det så. Men, men lika väl många gånger så är det så att de har de har liksom ett, ett, ett annat förhållningssätt mm. mellan män och kvinnor. Ett roller som är mycket mer djupt rotade i, i, som exempel, tradi i, tradi i traditionellt. Traditionella ja. roller. Ja, än vad vi har här. Mm. Som vi hade förut kanske. Som började. vi hade på 1700- och 1800-talet. 1800 1800 mm. Och i dagsläget är det ju svårt att från gemensam plattform utta alla länder som ska bygga på ett västerländskt sätt mm. hur, vi ska, hur vi tittar på jämställdhet. Mm. Det där det är därför mig FN inte klarar av mm. att knyta ihop säcken. Mm. Men tanken är god, men det funkar inte riktigt så, det funkar inte riktigt så i verkligheten. Jag tänker på det du säger, att nordiska poliser var uppskattade. Vad betyder det? Och då säger att, att, att ni hade mer, att ni liksom brann för själva uppgiften och kanske inte var där bara för egen vinning. Är det så generellt bland poliser i Sverige? Man har ett kall, man vill någonting. Är, liksom, har ni en bättre värdegrund skulle du säga generellt? Nu generaliserar vi totalt i hela världen, det är ju mm. livsfarligt egentligen. Mm. Men om vi nu skulle, i och med att du säger att alltså Skandinavien de skandinaviska FN-arbetarna eller poliserna var mer uppskattade Det betyder det att vi har kommit längre att vi är mer jämställda att vi har bättre respekt att ni som poliser jobbar på ett bättre sätt vad skulle du säga? Delvis, det är farligt att säga att vi på något sätt är bättre än någon annan mm. som här saker. Utan det är, ja, är lyftsfart att säga så. Ja, det, det, det skulle jag inte säga att vi är men vi har lite, vi, vi har ett, ett annat synsätt ja, ett bättre Och, synsätt tycker du? Ja, jag tycker det. Som västerlänning och uppvuxen ja. här så är det ju som för mig en självklarhet. Mm. Att jämlikhet det det, det, det det så ska det vara. Du, du, du, respekterar, du respekterar en individ som, som den är. Mm. Inte en man för att den man och ingen kvinna för att den är kvinna. Du respekterar individen. Mm. Sen får individen vara hur, de, hur, de, hur, den, hur den vill. Mm. Men det handlar om en respekt för individen, okay, för människan. Ja. Mm. Och men som du var inne på innan, det handlar ju om, om synsätt. Mm. Det handlar om traditioner och kultur mm. som många länder har. Jag, jag vet som ett exempel när vi var i Liberia så hade vi olika, två veckors under en två veckors tid utbildning i Monrovia. Mm. Vad är Monrovia? Monrovia, huvudstaden mm. i, i Liberia. Och eh, sen vid ett tillfälle så hade vi en, en som kom föreläsare, en kvinnlig föreläsare som kom och pratade om jämställdhetsfrågor, Alltså gendersfrågor mm. Och eh, afrikanska, hon ställde sig längst fram och så var det en afrikanska och en kvinna från Sydamerika någonstans ställde sig längst fram och i den stora salen så satt vi då vi var ju poliser från ja, hela världen det var Nigeria, det var Bangladesh mm -hmm. och var Sverige överallt från. när de då sen började prata om vikten av att respektera en kvinnlig polis mm -hmm. och att man går fram och tar en kvinnlig polis i hand och är hon då liksom högre i rang så, så, så, så, så då har man att lyda det mm -hmm. ja. Vilket fick till följd att jag vet att den nigerianska kontingenten och några fler de bara, de bara, avbröt plötsligt så sa de så här. Men ni måste skämta. Driver ni med oss? Och det, det, kunde det. Inte, när de kunde inte för sin liv förstå mm. att, att det är förenat med en, en ohyfs. Mm. Att, att inte då respektera kvinnan i, i hennes roll mm. utifrån det där, där, när jag säger det så är det också viktigt att säga att bara för att de inte gör det i den rollen så utgår de ju från hur de är uppfostrade ja. i sitt land. Ja, menar, man, man, man kan inte döma folk? Nej, man, man kan inte döma dö folk utifrån det utan de har respekt för kvinnan utifrån sina perspektiv ja. utan från sina om man säger, då ska uttrycka det uttryckade spelregler eller kulturella regler som de mm. har vuxit upp med och det är väl det vi gör, vi dömer ju väldigt mycket folk efter våra egna Exakt. normer och vi dömer även historien tycker jag Efter alltså, egna normer. Ja, och vi tänker var, varför var de så dumma på 50-talet och så liksom börjar man tycka vilka fördomar de hade men de gick utifrån sina normer och, och vi, vi, vi har ju den uppfostran vi har så mm. att vi ska vara glada att det, vi inte... därför, därför är det så otroligt viktigt att, att ha med det i ett, I ett sammanhang mm. i ett större sammanhang innan man ganska snabbt är på och, och hyvlar av kategorier eller ja, folkslaggrupper ja, varför man ja, kommer ja, ifrån. Ja, och, så. och det gäller även i polisarbetet i Sverige. Absolut. Du, men Thomas, du, du funderar, eh, vad jag förstår så är du fortfarande intresserad av att åka iväg på såna uppdrag. Mm. Var, varför då? Skrämde inte dig det här? Eller? Var, varför vill du åka iväg? Både ja och nej. Men för det första så måste man inse och ganska snabbt komma liksom fram till att världen är inte rättvis. Nej. världen kommer aldrig bli rättvis. Jo, men den går åt rätt håll. Kanske. Man kan den göra kan... den mer rättvis, ja. men du kommer aldrig kunna få den rättvis, så länge du har naturtillgångar och olika resurser i världen Nej. som är på olika håll. Det, det, det, det är min utgångspunkt. Mm. Att du kan aldrig få den rättvis, men du kan ständigt jobba mot att få den. Mycket mer rättvist så att åtminstone varje individ som man har i världen mm. får ett drägligt mm. liv. Mm. Men du är intresserad att åka iväg igen? Jag är absolut. Dels för äventyret, mm. för det är ett äventyr. Mm. Dels för också för att träffa andra människor. Andra mm. människor i andra, i andra livssituationer som jag lär mig av. Man jag utvecklas av det. Otroligt, utvecklas otroligt mycket av det. Dels nära vänskap. Mm till människor, andra kollegor, till människor som har det svårt i det landet och så vidare. Och kan sätta saker och ting i perspektiv. Mm. Så man får det i en, en, i perspektiv till vad jag, vad jag gör här hemma. Mm. Jätteintressant. Det, nu vet du vad, fint. nu tänkte vi ska prata lite mer, för vi lovade också lyssnarna förra programmet att vi ska prata om din tid som eh, polis i Nu Så nu går vi från den stora världen ner till en mm. lilla världen, nämligen mm. vår kommun. Ja. För du jobbar här tre år som polis. Ja, mm. år. Du kan tala om vilka år det var, så det sa vi i förra programmet. Ja, 2009-2011. Ja. Lite, lite knappt tre år. Hur var det att jobba som polis i Tyrese? Sen måste jag säga också, sen räknade jag av lite den tiden jag var i Liberia också. Okej, okay. alltså du var i Liberia? Under den tiden. Det var, var det värsta, så när du var i Tyrese så valde du Liberia istället? Ja, det gjorde jag <laughs> faktiskt. till en del. Hade jag okay. sökte den innan jag, innan jag kom till Tyrese. Okej, okay. ja. men hur var det att jobba som polis i Tyrese? Ja, det var bra. Mm. Jättebra. Härliga kollegor och på alla sätt och vis. Som verkligen sliter och jobbar och, och, och försöker liksom hålla upp och göra det, det de kan, verkligen. Mm. Mm. Det är inte lätt för de, de har inte mycket resurser att spela med. Jag vet inte hur det är, men jag ser ju inte så himla mycket poliser. Men du sa förut så här: Att Tyresö är en av de polistätaste kommunerna. Vad menar du med det? Ja, en eh, Tyresö kommun Eh, där bor det väldigt många poliser <laughs> Det är kul mm. men, eh, men de, de jobbar ju på eh, Ja, alltså, då, alltså, är, alltså inte, <laughs> inte som, De existerar inte här som poliser Nej. Utan de existerar och bor här Som, som privatpersoner ja, Men kul. de boendes i Tyresö kanske, de gör mycket. Det är en positiv grej att man som polis Ändå väljer att bo i Tyresö ja, Men ty innebär det att Tyresö är en bra kommun <laughs> Har vi mycket bus i Tyresö? Alltså det, det är en generell fråga. Jag vet, så, jag, så det, jag, är, jag, den, jag får nog är, ställa sådana just nu. Det, finns, det, det, det finns bus i, i Tyresö. Ja. Precis som det finns bus i Tensta och i Alby och Saltsjöbaden och Danderyd. Ja, när, när du jobbar här, vilka var problemen? För att det jag har hört hela tiden är att vi är mycket droger i Tyresö. Ja, det är en problematik Tyresö dras med. Och det är mycket cannabis, alltså hasch. Man röker hash. Man röker vilka hash. Är det som röker hasch? Det, det är mycket ungdomar. Tyvärr, vilken, är ålder, vilken ålder är de? Ja, som man säger, även ålder. Men, ja, de som är väldigt tidiga ute, de kan ju vara ute till och med 12. Men det är väl, det är väl undantagen så länge. jag menar, du har ju de högstadiet där någonstans. Mm. 15, 16, 17, 18. Där. Okay. Och det, det är väl en, en grupp som det tenderas till att man prövar på. Och själva den rök, att man röker här, tenderar till att öka. I, men var, rö, var röker man hash någonstans? Röker man ute, hemma, på, alltså, runt skolor? Alltså, vad sker den här rökningen någonstans? Du, det här kan nog ske var som helst. Det är ute rent allmänt om man sitter och mm. hänger ute. Runt skolan absolut. Det är tidvis varit förs försäljning runt skolor. Mm. Ung, ungdomar och unga människor är ju föremål för många som, som är unga i sig men som säljer cannabis. Mm. Så de vänder sig till liksom sin åldersmålgrupp. Väldigt röker man det som cigaretter mm. eller röker man det pipe? Vad röker man det ligger cigaretter. cigaretter. Cigaretter oftast. Och du är på fester. Mm. Och du liksom, så det sker det kan ske var som helst. De samlas ut i någon park på kvällstid. Någonstans och sådär. Är det mest på sommaren då? Eller är det året runt skulle du säga? Nej, Jag skulle nog säga att det är året runt. Det som sker sommartid tyvärr i Tyresö och på många andra ställen också att då dras det så det semester och sånt där som ska, mm. poliser ska ha sen är det ju också så att man får täcka upp en så kallad sommarorganisation alltså mm. ordningsavdelningen den avdelningen som akut åker ut akut på olika brott där måste liksom då, de här närpolisstationerna och ytterområdena stärka upp inne på centralorten. För semester. För att folk ska ha semester. Man behöver stärka upp så. Under sommaren, så får vi, under hösten, så får vi ofta in nya namn. Mm. Nya personer som vi inte liksom har, har sett i, krets, i cannabis innan. Och det sker mycket under sommaren. Men du menar så här, att, att, att, att, som närpolis har man ganska bra koll på man, man vet ungefär vilka ungdomar som är värst ute. Man har, man har koll på de här värstingarna man. Säger Det skulle så. jag vilja säga: att man har rätt bra koll på dem och ja. äh, periferin runt omkring där. Sen så kommer man till sommaren och sen, så Då träffas ungdomar, nya ungdomar träffar varandra. Framförallt så får, har vi inte resurser. Vi ser utifrån att perspektivet mm. att jag jobbar på työser på här nu. Det polis på närpolis. närpolis ja. eh, men då, då tar resurserna från närpolisstationerna till centralstationen. Eh, mm. Vilket då gör att då tappar vi den kontrollen. Och, eh, då, händer säga, då, då, då händer det saker. Då händer det saker. Någon sådana. ungdom provar på igen, provar på första gången. Ja, um, precis. Så, nya konstellationer då de träffar. Nya, nya ungdomskonstellationer. Man rör sig ut, man sitter i Alby. man åker. Ja, ja, sen, har ju löst att det en annan platser. Liksom, om, man, om, om jag nu är förälder, mina barn är som tur var vuxna. Men när mina barn var i tonåring så var jag ju också, man, man är ju orolig. Alltså var. var vad sker det här någonstans? Är det liksom på speciella ställen? Är det runt centrum i Tyrus? Är det någon, någon fritidsgård? Alltså, Vad var skulle, var, alltså, var skulle du inte gilla att dina barn var? Alltså, hur skulle, om, om det sitter nu några föräldrar lyssnar på det här. Vad ska man säga för någonting? Eh, gen ja, generellt så kan man inte riktigt säga. Generellt så är det så att där, det finns, där ungdomarna hänger. Ja. Där finns det. Okay. Mm, inte på alla ställen nödvändigtvis. Men där ungdomarna finns för tillfället där de tycker det är roligt är. Där finns även cannabis mm. i, i olika stor ut, utsträckning. Det kan också vara. Det kan... det kan vara på festerna föräldrar och semester. Fe föräldrar fester för kan det hus? vara. Du kan ha dem vid, i Alby. samlas de där när de samlas och grillar eller någonting mm. så är det alltid alltid, alltid ska jag inte säga det. men väldigt ofta så det är det en eller två som har med sig någon som kommer till de här liksom ställena Aha. och så okay, med sig Säljer eller har med sig och låter andra pröva och så vidare. Mm. Det är hemma, hemma hos folk och de, det kan vara i me mellan fastigheter, det är inne i bostadsområden någonstans där de har, kan hålla sig undan. Så att det där är eh, fritidsgårdar mm. inte, självklart inte i fritidsgården för där har ju de... De, som, är, de har ju världens har de, koll. De, de har ju världens koll. Mm. Och, och är det så att det är någon som kommer in och det är påtänd där så... så har de världens koll och meddelar både polis och socialsekreterare och föräldrar i den delen. Mm. Men, men, men där ungdomarna finns, där finns också risk att det finns... Mm. Vet du, jag kan berätta en historia. Du och jag är aktiva i Socialdemokraterna. För väldigt många år sedan så ordnade so Sossarna i Tyrus brasan nere i Alby. Och då var det så här att vi som då ordnade den här brasan, det var en massa stånd och sådana grejer. Nu är det andra som ordnar den. Då var man ju tvungen att stanna kvar där på kvällen på Valborg. Alltså när det var Valborgs eld. Och så brann den där ner. Och då var det, försvann ju alla vuxna. Och så var det säkert hund, en kväll, var det, eller en Valborg var det hundra ungdomar där nere vid backen i Alby. Eh, och så blev det bråk. Det var flera kam, ka, såna här kamratstödjare och flera såna här föräldravandrare. Men det blev bråk mellan ungdomar. Så vi stod ju där väldigt, vi hade på såna här, för det var ju också flera föräldravandrare. Och vi stod där med våra gula västar. Och vi hade ingen aning om varför det var bråk. Vi förstod ingenting. Det ringdes på polisen. Det kom dit polisbilar. Det blev jättestor alltså läskig stämning där. För att de här polisen som kom kände inte ungdomarna. Sen kom fältassistenterna som vi hade på den tiden. Det var jättemånga. Och de hade ju namn på allihopa. Nu vet jag inte vad de hette om. Lägg av Olle. Eller, alltså, och de visste ju att de här varför de här ungdomarna var förbannade på varandra och då hade det hänt någonting. Så plötsligt från att vara, som vi tyckte en väldigt hotfull stämning så var det några som kände de här ungdomarna med namn och så bara pöste ner liksom. och så var de med vanliga Olle och Pelle och Kalle och Jamal och allt vad de lät och någonting va. Men det var liksom häftigt att, att det var det var just de här heter det, de som jag kom från gården då som kände dem som kunde dämpa det där och det var så här väldigt stora ha för mig att att det är viktigt att det finns, liksom, då kanske är närpoliser som känner ungdomar. Alltså det, är... det har du lite beviset på att igenkänningsfaktorn är oerhört kraftfull. Ja. Och det är det som är en närpolis, en närpolis, ett av närpolisens absolut största arbetsverktyg. Att man vet vad de heter, man att känner det, och, dem, man kan snacka med dem. Du har en per Ja. Du kan tilltala dem vid namn, du har en relation till ta dem vid namn. Mm. De är plötsligt inte anonyma. Nej och det är en oerhört stark ja, för, för mig var det bara en läskig stor pöbel med ungdomar som var förbannade, så jag blev ju livrädd för jag hade ingen aning om vilka de där var men sen när jag upplöste så var det liksom vanliga ungdomar som var förbannade på varandra Det är ju det där. Mm. men det måste också ges resurser till för mig, så det här är min högst personliga, men för mig är det ofattbart att man skär ner på resurserna inom, alltså, som är närpolis Or, organisationen. Mm. Att man skär ner på det, för jag, jag, vi vill påstå, självklart så måste vi ha en, en, en ut, utryckningsenhet som kan, som kan akut rycka ut på saker som mm. händer. Det är självklart det är det ena grundbenet i en polisiär organisation. Men då är det inte säkert att de poliserna som kommer känner ungdomarna? Eller? Mest troligt att de inte gör. Nej, för, det de, inte har de, här. Ju, nej, för de har inte de här. Äh, de åker på allt möjligt i ja. mycket större områden. Ja. Men igenkänningsfaktorn som du pratar om här mm. är det andra benet som för mig är väldigt, väldigt viktigt. Det är en, en stark närpolisorganisation. Och inte bara på pappret, utan man faktiskt i numerär mm. också har eh, lite muskler sett över hela året. Mm. Inte bara under vissa tider i vår året och sen så blir det tomt på sommaren utan man faktiskt ger sig resurser till att, att vara starka året runt i samverkan med, mm. inte minst, och det, det här är otroligt viktigt, i samverkan med socialtjänst, eh, skolor, och föräldraföreningar mm. och så vidare. För det sa du förut till mig att det här med att du tyckte att det funkar bra här i Tyres med, med att jobba ihop skola, sociala och polis. Mm. En positiv bit som, som jag upplevde här i Tyres var att, att, att andan och intentionen till att vilja samarbeta och att samarbeten också fanns. Det var just kontakten med socialtjänst, skolor. Vi hade här... Varje polisman här då, eller i alla fall då när jag jobbade här, hade en eller två skolor som man ansvarade för. Mm. Eh, vilket innebär att man hade all möjlig kontakt. Man åkte dit ibland eller man liksom, de de, de kunde, de kunde ringa eller man kunde ringa dit och så sådär. De hade lite större ansvar för den skolan att, att ta reda på vad Vil Vilka skolor var du på? Eh, jag hade Dalskolan och Krusboda skolan mm. Och så var jag en del faktiskt en hel del Tyresu skolor hette det mm. Men, men de jag var som liksom prickade för, så att säga, det var dagskolan och eh, Krusbord. Mm. Och där man då också åkte dit och höll... Man kanske hade vissa föreläsningar, man hade lite lag och rätt, och man pratade mm. om olika eh, företeelser, det här med sociala medier, att man ska vara försiktig med det och vad man säger och bilder man lägger ut och sådana mm. saker. Ja, men det är jättebra. Men, men det har vi diskuterat du och jag lite grann det här med... Är lösningen på det här med droger och ungdomar och kriminalitet och allting sånt. Är det mer poliser? Nej, nej det tror jag inte. Lös, inte. Inte bara. Lösningen på det är väl, är väl att ju fler poliser vi har på plats ute, ute, ja. Ja, ute desto, desto mer kan man ligga på ungdomarna desto mer desto mer oro hos dem att man ska bli ertappad. Att man att, att, att man blir ertappad, då ja. vill man inte bli. Och det är väl en positiv sak. Ja. Men att Orsakerna till varför droganvändandet att cannabiset ökar, det, det, det har vi hjälpt ut av att, att vi sätter in tusen fler poliser. Då, mm. vi, då har vi en annan, då är vi en annan systembit som, som, som samhället i stort kanske får titta på. Varför, var, varför ungdomar börjar? Jo, för att man, har, man, man kanske har dåliga familjeförhållanden från början. Mm. och Sen så kommer man in i skolan och känner sig känner sig eh, att man blir stämplad eh, som, som en loser som en man, loser, som man, mm. m, som man är inte är värd så mycket och så vidare ja. kan brist, man inte vara bättre kan, kan, kan man inte bli känd så vill man bli ökänd. ja precis men så mm. är det brist på kärlek brist på att bli sedd och så vidare mm. det är ett samhälle. Som gör att det inte finns något skyddsnät runt omkring det så som det fanns förr när du och jag var ja, unga. Så fanns det ju någonting. Idag finns det. Idag är det renare om att det är, det är redan stålgallret när man ramlar igenom. Liksom. Ja. Det, finns, det finns ingenting mm. därunder. Det är, är, tror jag, ett stort skäl till att det här ökar. För att cannabis, och de som brukar den det, det är ju liksom en flykt. Det är en skön flykt för många att ta till. Mm. Därför att det hjälper dem, säger i alla fall väldigt många ungdomar att prata om, det hjälper dem att... Det är en skön känsla att fly... Alltså flyr fly, fly fly fly ja, verkligheten av ja, de här mm. problemen som i dem hela tiden. Ja, och sen är det här med flykter. jobb. att om man, inte, om man inte går ut grundskolan, inte går ut gymnasiet eller liksom högskolan så har man inte så stor chans på bra jobb heller. Så idag har ju de här ungdomarna som, det, som det inte går så bra för skolan väldigt dåliga för, framtidsutsikter. Och då ja, kanske det... men alltså, den, den problematiken de har utan... Utan drogen, ja. utan cannabis Är ju stor nog Exakt. Är Och sen så kan du sätta dig i kvadrat mm. När de brukar cannabis mm. För då blir det så Som att då förstörs Alltså, alltså cannabis i hjärnan ja. Alltså du röker dig puckad mm. Och då, då, då har du verkligen i alla fall inga, många, chans, många gånger ingen chans att kunna hämta hem. Nej, inte ens plugga om du skulle vilja sen. Inte plugga, hem, nej för då Kom vuxen, nej. nej. Mm. så det, det kan du sätta i kvadraten Och nu, nu hinner vi nog tyvärr inte så mycket mer. Det här tycker jag var jätteintressant. Vi ska genast göra ett nytt program om det här. Jag tänkte, om det finns nu lyssnare som sitter där och undrar man är förälder. man har barn i ja, 12, 15, alltså i hur skulle man upptäcka om ens barn höll på med sånt här? Alltså kan man, finns det någonting? Luktar man på något speciellt? Syns det är ögonen? Är det något beteende man skulle säga? att Ser du det här så kanske du ska kolla vad din, vad din ungdom gör på kvällarna. Kan du, kan du ge sådana råd till, till de föräldrar som lyssnar? Ja, det kan jag väl göra lite grann. Ja, men absolut. Alltså harsh då. Så mm. Det har ju en, en, en, en ganska tjock, eh, söt... Söt karaktär mm. doft karaktär det Luktar som lite indiskt tycker jag. Karaktäristiskt. Det ja. går liksom inte riktigt att mm. det går inte att missta sig på det som mm. om det är väldigt starkt. Det luktar konstigt. Ja, det, precis va. Det, mm. det gör det. Väldigt sött. Mm. Och sen har du också av pupiller? De, de blir oftast väldigt stora. Stora när man papilar. är påtänd När man är på ja. Och man är liksom i sättet, där man är man väldigt sävlig, man är väldigt seg, man är väldigt trött. Man, änd man ändrar liksom karaktär som ungdom. Ja, skäl och karaktär ändras liksom där. Så är man en förälder som på något sätt ändå har någorlunda kontakt med sina barn. Mm. Idag, tyvärr, är det väldigt mycket att föräldrarna liksom söker sin egen tid. Mm. Alltså avståndet mellan barn och förälder har, har ökat. Mm. För att alltså, våga ta tillbaka lite. Ta tillbaka lite tid, ta tillbaka initiativ till att vara nära barnen och på, på barnen ska jag inte säga så men, men, men fråga vad på. Mm. Säger de plötsligt att ja, men jag ska väg till eh, Kalle, halv elva på kvällen, när jag ska iväg plötsligt. Men mm. vad då, mm. så, så här dags, liksom så mm. Ja, men vi har bestämt någonting. Många, ska jag säga, många, långt ifrån alla, men många säger ja, ah, men okej, okay, säger mm. man. Och sen så, sen så får ungen Ja, går väg. iväg. Så ja. drar de iväg. Och sen är de borta i tre timmar har jag som kommer man tillbaka sen. Och då har man kanske lagt det som föräldrar som någonting. Och sen, mm. och sen det, och sen. det här med att man sitter upp och kollar att ungarna är tillbaka. Att man tittar dem i ansiktet och kramar dem och luktar på dem när de kommer hem. Jag upplever, det, eh, jag, jag upplever att, att, att, att, att sådana där saker inte sker speciellt ofta längre, Nej. som det gjorde för våra föräldrar. Mm. De, de hade mått. De såg till att man kommer. Man fick en de, de luktar. Alltså. Ja, hade man varit ute på något som var konstigt, eller, men det här var konstigt, då såg man som förälder till att, här, att man tar reda på saker. Att man till. skapar lite regler. Ja. Okej, okay, du får vara ute till elva. Elva ska du vara hemma för du har skola imorgon. Ja, och så tar reda på saker. Men jag ska åka iväg till den och den och där, så ring, ring och mm. kolla. Om det kän, mm. känns, det, till... känns det inte bra så ta reda på vad mm. det är som sker runt omkring. För många gånger så får man fram en bild att det inte är, är så som barn Mm. Om man nu som förälder liksom känner så här, shit min, mitt barn är förmodligen röker förmodligen har jag att kanske andra saker också vad vänder man sig till hyresö, vet du det? Då ska, ja, det, socialtjänsten och då har ju ungdomsmottagning men, men generellt so, socialtjänsten. Mm. Man ringer. Till, Får man socialtjänsten. hjälp då? Snor de ungen från en? Blir man stämplad som dålig förälder? Vad händer? Nej, och det, är det, som, det, det där är ju också någonting som heter SOS har Namnet kanske har en dålig klang. Han har mm. fått en dålig klang. Men de är oerhört professionella. De är oerhört inställda på att hjälpa. Både alltså familjen. Både föräldrar och barn. Mm. För det är en situation som, man, som, som alla egentligen. Kan råka ut, ut för. En och barn, En barn kan, gå, kan komma snett. Exakt. I fel, fel kretsar och ja. så vidare. Det, det är väldigt många. som, alltså ifrån olika samhällsklasser. samhällsklasser mm. Som hamnar i det. Men det är verkligen ingen skam. Att ta kontakt med socialtjänsten. Nej. För det är det du har betalat en del av din skatt för. För att få hjälp. Och du har professionell hjälp där. De är oerhört professionella och duktiga. Mm. Framförallt vill, välvilliga till... Att göra en skillnad, att mm. hjälpa till. Jättebra. Thomas, nu har vi dragit över vår programtid, bara för att det är så intressant där. här. Vi, vi, vi ska ju fortsätta göra med programmen så jag kommer ställa mer frågor för jag tycker det är lättare. jätteintressant själv. Både du och jag sitter ju som suppleanger i socialnämnden så vi kommer ju få möjlighet. Vi, vi kommer inte kunna påverka så mycket. Vi är i opposition, vi, du är ju socialdemokrater. Så är det. Och, så att vi, men vi kan i alla fall försöka komma med bra inspel i socialnämnden. Det är ni, ja, vill du säga någonting? Mm. Jag vill bara säga det att Självklart så finns det möten och även alltså finns det liksom, även i inom socialtjänsten som det finns inom polis och lärare och allting. Mm. Säkert man har träffat på handläggare eller någonting där man inte har fått en speciellt bra kontakt. Mm. Men det innebär inte att du ska lägga ner eh, Man ska ner, fortsätta ha kontakt. Ta, men ring in och säg att ja, vi har inte en speciellt bra kontakt eftersom vi vill få liksom, exempelvis få en annan handläggare eller någonting ja. sådär. För det är där det, det är dit först och främst du ska vända dig för att du ska få den bästa inslussning till vart du kan vända dig om du har problem Jättebra, det får bli våra slutår i det här programmet eh, och ni har alltså lyssnat på Uppdrag Tyresö som är ny programserie här på Tyreseradion och jag heter Ann-Sandin Lindgren Thomas Martinsson och det är vi två då som har det här programmet så att ni får gärna mejla till oss ni kan mejla till oss på info om ni har frågor för vi kommer fortsätta här varje vecka det ligger, programmet ligger på i tre veckor, och sen kommer ett nytt program. Så att eh, på återhörande.